Другий фронт із свинини, залитої в щерть смальцем і покраплений горошинками чорного перцю, аж нізди розпирав пахощами. Банки згущеного молока в синюватій обгорці переходили із руку руки, мов якісь дивовижні іграшки, куплені батьком чи дідом на ярмарку своїм синам і онукам. Кожен крут увертів ту банку, дно й верх якої блищали, неначе наче сонечка, який жаль було втикати гострий ніж. І тільки кільця ковбас та сало не викликали поетичних емоцій. Сали ковбасу різали, ламали на шматки і їли зі смаком, даючи роботу щелепам, аби веселішою була душа у час, коли до розпачу півкроку. «Жуйте, жуйте!» – підбадьорював короб хлопців. «То горілку не жую а сало й ковбасу!» «Тільки без розтрати!» – пролунав застережливий вигук шкідника. «Хоч з розтратою, хоч і без розтрати, а вистачить усім на чотири дні. Уже попоїсти від пуза хоч раз перед боєм висловив свою точку зору в продовольчій стратегії майор Цибуля. «Правильно, треба спершу прожити один день», – погодився Юхан. «А може ті анцихрести й не прийдуть?» «Чуйте, кілометрів за три стрілянина». Оборону зайняли на невеликому пагорбі порослому негустим та вже старим лісом. Хто за сосною, хто за товстенним пеньком, той почував себе, як в окопі чи в дзоті. З позиції непогано видно підступи кроків за двісті, тому раптовість, як засіб у тактиці противника, виключалась. Та ще можливі вибухи мін по слідах оголосять початок бою. Неподалік знову спалахнула кулеметно-автоматна стрілянина. По пострілах юханий короб, Визначили, що стріляли там не лише німецькі автомати, а й ППШ і кулемет Дихтярьова. Якась партизанська група, час від часу, з'являючись то в одному, то в іншому місці, розпочинала стрілянину. Однак напрям перестрілки один, ліс, де у вуточки скинули вантаж. Минали години. Карателі не приходили. Щоб не мерзнути, бійці штовхались, інші розминались, присідаючи чи підтягуючись на уламку від соснової гілки. Обличчя всіх повеселішали. Чим ближ до вечора, тим ясніше було на душі. Мо перекусимо, щоб дома не журились? Годі вам, ми і так з'їли триденний пайок. І ніякої більше растрати не стерпів пропозиції «перекусимо» – шкідник. Знову застріляли, вибухнули міни, одна, друга, наші чи німецькі? Якщо німецькі, то стали тепер нашими, розсудив Галка, який зазвичкою ставив себе на місце дій. Не стануть вже мінувати свої сліди німецькі солдати. І знову розвід загін в поході, прямує на південний захід до хутора над Абалою. Сюди мала повернутися трійка Казиміра Малого. П'ять днів тому відряджена по патрони у районі осінніх дій. Вечоріло. Коли до хутора не повинна відбутись зустріч з групою Казиміра Малого, Залишилось зу три кілометри. Розвідка Юхан і Цибуля раптом натрапили на лісовій дорозі на три санні упряжки. Обозники вечеряли. Хто вони? Німецькі солдати? Айсерги? А чи всіх потроху? Розмірковати довго не було часу, і Цибуля за мовчизною згодою натиснув на спуск автомата. Противник огризнувся пострілами. Однак друга черга, якою пальнов Юхан, утихомирила обозників,